Välkommen till ett nytt program av toner och tankar. Det vi hörde i början är en sång jag ganska ofta spelar i mina program. Be en enkel bön. Strämmuxig ifrån från 50-60-talet, 70-talet. Härlig, glad sång om bönens möjlighet. I det här programmet är just bönen, bönen till Gud- det slags genomgående tema både i sångval och i den läsning som vi ska höra ur boken Ordslöjd som jag har gett ut nyligen och läser lite ur i varje program under en tid. Här ska vi höra en fin sång, Det är någon som ber för mig och det är Anders och Annette Eriksson Eh, härligt sångarpar som bor i USA. Anders kallar sig numera Eric Anders. Det är någon som beder för mig. är jag tror Dina änglar nu vakar över mig Jag vandrat genom vildmarken Och gått helse gång på gång Ibland har kampen varit svår Känns så lång Men jag gav aldrig upp För det var någon I bön på sina knä Herre tack för alla trogna Som tar tid i bön En annan härlig sångare som har skrivit många fina sånger är Roland Utbult. Här sjunger han Jag får bedja. You're behind. och till är det roligt att spela sånger med Einar Ekberg, den store baritonsångaren som var mycket verksam under pingströrelsens några årtionden kan man säga, när pingströrelsen var ganska ny. Här kommer en inspelning från 1940-42 Ifrån en samling med olika sånger från den tiden. Orkesterackompagnement och en innerlig fin sång med Einar Ekberg. Min moders böner, följa mig. Vart den jag går och livets bil. 국민 und fa er le en stark och personlig sångare i Pingsrörelsen. Mikael Järlestand som bor nere i Malmö är också en av pastorerna i Malmö Pingsförsamling Europaporten. Och här sjunger han en av Göte Strandsjös innerliga vackra sånger. Låt oss be tillsammans. Akkompajemang på pianot Lennart Björk, en god vän till mig som bor i Lundatrakten. Det är tryggt att be. Jag tror att Gud hör vår bön. Nu ska vi alldeles strax höra avsnitt 11 ur läsningen ifrån min nya bok Ordslöjd som eh, kommit ut på Books on Demands förlag och som finns både som pappersbok och e-bok pappersboken säljer jag lite grann på mina resor och kafémöten men finns också att få bland annat på Adlibris och Bokus och vill man ha e-boken så måste man söka upp det i bokhandeln, Bokus eller Adlibris säljer den men innan vi läser, lyssnar och läser ur boken så sjunger jag en liten sång om bönen och bönesvaren för dig. Du har sett oss, du har hört oss. Du har sett oss, du har hört oss, därför prisar vi dig. Du har sett oss, du har hört oss, därför prisar vi dig. Våra bördor, all vår längtan har vi lagt i din hand.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 Läsning 11 ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg, utgiven 2019 på förlaget Books on Demand. Läsning ur de fyra avdelningarna i boken Saltare, texter till Gud och om Gud, Spaltare, diverse prosastycken och någon dikt och någon bön. Först ut saltaren. Tänk på vilodagen. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Gör ett litet uppehåll i snöskottningen. Vedhuggningen. Biltvättningen. Mattpiskningen och städningen. Öppna din bibel. B en enkel bön. Sjung till Guds ära en lovsång skön. Veckans andra dagar blir bättre efter det. Timmarna och pengarna, de räcker, ska du se. Gå i Kristi kyrka och lyssna till hans ord. Träffa Herrens vänner och gå fram till nådens bord. I troret färdiggjord och styrkt av goda ord. Hej till dintet jord och fylld av tv-mord. Öppna din bibel. Be en enkel bön. Sjung till Guds ära en Lovsångs. skön. Veckans andra dagar blir bättre efter det. Timmarna och pengarna, de räcker, ska du se. En läsesalm.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 Har du problem som räcker upp till himlens sky? Tycks natten mörk som skulle dagen aldrig gry? Är mänsklig hjälp förgäves? Står du ensam i din strid? Jag vet en väg som leder till en verklig frid. Räck ut din hand och rör vid Jesus i tro. Och mellan dig och allmaktens Gud det byggs en bro.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 Bönemötet berör världspolitiken. Jag brukar gå på bönemöten i Pingstkyrkan i Norrköping. Det är en av huvudanledningarna till att jag på äldre dag vill bo i min födelsestad och hemstad Norrköping. Dessutom är det med bönemöten som är mycket annat i livet. Inte särskilt lockande för den som aldrig är med, men spännande livsluft för den som är med. Den här veckan upplevde vi på ett påtagligt sätt att lika väl som världspolitiken berör eller borde beröra bönemötet, så berör bönemötet också världspolitiken. Till senaste veckorna har media rapporterat om att det är fred mellan Etiopien och Eritrea, grannländerna på Afrikas horn. Etiopiens nye premiärminister Abiyou Ahmed har spelat en viktig roll i fredsförhandlingarna och han är personlig kristen, jag pingstvän rapporteras det. I Pingstkyrkan i Norrköping finns en ganska stor och aktiv församlingsgrupp av eritreaner som förutom att ta entusiastisk del av församlingens övriga arbete också har gudstjänster på Tigrinja, ett av språken i både Etiopien och Eritrea. I den här veckans bönemöte berättade bland annat Hermes och Kapdom. Detaljer i vad konflikten har inneburit och vad freden innebär och gav oss också del av sin personliga livsberättelse. Flera hundratusen människor har mist livet i gränsområdet mellan länderna en sträcka på omkring hundra mil. I gränsområdet har det alltid funnits många familjer och släkter med både etiopiska och eritreanska familjemedlemmar och myndigheternas hårda utvisande av eritraner i Etiopien till Eritrea och vice versa har varit ett svårt lidande för söndrade familjer. Nu finns det flygförbindelser igen och telekommunikation och handel och utbyte. Det kristna i Eritrea får en mer skyddad ställning nu. Bön och svar är oftast inte som att trycka på en knapp. Ibland tar det lång tid och ibland tycker vi att vi kanske aldrig ser svaret. Men ibland är bönesvaret som att trycka på en knapp. Och ibland ser man bönesvaret till och med i världspolitiken. Gudfruktiga och rättfärdiga ledare som får politisk makt kan många gånger uträtta oerhört mycket i det goda tjänst. Så var det för flera tusen år sedan med den unge hebreen Josef i Egypten och så är det idag med etiopiska doktor Abio, som man brukar kallas. Idag finns på grund av krig, politiska orättvisor, naturkatastrofer och andra orsaker miljontals människor på flykt och som asylsökande i olika länder också i Sverige. Många finns nära oss. En del kan vi med rätta känna oss osäkra på men det allra största flertalet är orättvis drabbade. Hederliga människor som försöker först och främst överleva och sen också leva och finna ett liv och en framtid. Många av dem har ärligt konverterat till kristendomen från islam för att de sett ljuset i Jesu ansikte och lära. De har mött sann medmänsklighet och kärlek och tolerans i kristna människor och kyrkor. Tyvärr behandlas många hårt och orättvist av Migrationsverkets utredare som själva varken är genuina kristna eller genuint muslimska troende men som tror sig kunna avgöra andra människors genuina tro. Så skickas allt för många ut ur vårt land till nästan säker förföljelse i hemländer som man ibland inte ens har varit i i alla fall inte på många år. Då skäms man som kristen och går till bönemötet igen. Där träffar man sina vänner från Sverige, Eritrea, Finland, Chile och Sri Lanka och andra delar av världen. I skandinaviska turistkyrkan på Gran Canaria sjöng vi ofta och önskade ofta den norska sången det är makt i det folle händer, det är makt i de knäppta händerna. Och en dikt: Tomma händer. Tomma händer först mot Herren vi sträcker, tomma händer sen till människor vi räcker, och under ett händer. Och läget vänder, gudhjälpen sänder genom våra händer. Tomma händer blev laddade händer, läkande händer, befriande händer, förvandlande händer. Och en bön ur avsnittet böner i boken Oslöjd perspektiv, tronperspektiv. Här är jag skäms. Istället för att hålla fast i tro vid visionen och liksom se det osynliga, har jag gett upp, låtit drömmen dö, låtit trons sköld falla och låtit alla fiendens pilar träffa och gå in djupt. Med dig är jag en segervinnare. Andra ser mig också som det. Du ser mig som en potentiell segervinnare. Men jag ser bara hindren, mullvadshögarna, rännilarna, sytrådarna som frästarens optiska illusioner gjorde till sylvassa snömassiv, skummande floder och stållinor så kommer en man förbi, sätter upp handen för synvillorna och pekar uppåt och plötsligt ser jag hur det är, hur lurad jag var. En skymt av det osynliga, lite tronperspektiv istället för grodperspektiv. En planta växer upp ur askhögen. En hand räcks mot mig med en plan, en ritning av ältfast och sydafast material. En röst når mig. Du har ofta bjudit mig till ditt program. Nu bjuder jag dig till mitt. Jag har väntat länge. Kan vi gå nu? En ny hållning, livshållning, livets hållning. Rak rygg, huvudet högt, lyft blick, fötterna på jorden men det osynliga i sikte, hjärtat till himlen, fötterna på jorden, vision och ansvar, livets hållning, tronperspektivet, sitta med Kristus i den himmelska världen, på viskningsavstånd från den allsmäktige. Var det vem som skulle bli vi... Under läsningen ur ordslöjd så hörde vi Ingvar Holmberg Inger Gustafsson Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det här är ord ifrån Johannes Evangeliums sjätte kapitel i slutet där. Nils Börje Gård har på senare år gett oss väldigt många fina kristna sångprogram i tv. Här sjunger han också i temat bön Lär mig be. så vill jag läsa för dig ur Matthäus evangelium eh, några härliga versar om just bönen. Först ifrån det sjätte kapitlet och det här är Jesu undervisning i den så kallade Bergspredikan. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gatörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, det har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna det tänker att det ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen.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 Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och så läser jag också några välkända ord ur det sjunde kapitlet i Matteus. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge, era, att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska du inte er far i himlen Ge det som är gott till dem som ber honom. Jesus säger här att vi kan stänga in oss i vårt rum och be och vår himmelska far ser oss. Det går alltså, och det är en viktig del av bönen, att själv bedja, att själv ha en personlig relation med Gud. Och samtidigt finns det väldigt mycket i Bibeln som talar om kraften i att be tillsammans. Och det är ju så att en av de viktigaste delarna i en gudstjänst, i en kyrka, är ju den gemensamma bönen. Och i pingstkyrkan så har vi två eller tre samlingar på vardagarna varje vecka som är huvudsakligen bönesamlingar där vi kanske... 5, 10, 15 stycken samlas för att be och hjälpa varann. Bönen, samtalet med Gud, det kan du göra på egen hand men sök också upp bönevänner eller kanske en kyrka och be tillsammans med någon annan. Vi ber nu. Tack Herre för bönens möjlighet. Jag ber för varje lyssnare att han eller hon Dels ska be i sin egen kammare som du säger, men också hitta bönevänder att be tillsammans med. Du är med oss. Amen. Vi lyssnar på tre små sånger om bönen skrivna av mig. Ett bönemedley och det Ingvar Holmberg Inger Gustafsson som sjunger. I din hand. Ligger mina dagar, mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, på dig jag säger, dagar, jag säger du dagar, är min hand. Jag förtröstar på dig, jag säger dagar, ligger i din hand. Jag din förtröstar hand, på dig, herre. jag säger dagar. Ligger min i din Gud jag ligger i din hand Jag förtröstar på dig här Jag säger Gud här i din hand Jesus håll mig nära dig Så jag blir som du, vill ha mig. Det är som du vill ha mig Så jag tänker, vill och gör Som du tycker Jesus, att jag, jag bör Som du vill ha mig Så jag tänker, vill och gör Som du vill ha mig, så jag tänker vill och gör som du tycker att jag bor. När jag glömmer mig börjar jag göra så.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 Dig. Inte utan dig, inte ett steg ut, inte ett steg utan din ande Jag hittade i mitt skivarkiv Bönevägen, sång av Eivor och Janne Olin. ett stråle på in i min själ när jag mötte Jesus och nu är allt så väl nu har jag lärt mig var vägen går att den som beder är den som får och i mitt hjärta så gott med druvan gick jag utanpå beva det, det först ute Jag bara nämner om min hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns radioprogrammet att lyssna på som poddradio och man kan också lyssna på äldre program. Där finns det en blogg med nytt inslag varje vecka. Det finns sånger, det finns videos och lite allt möjligt. Titta gärna där också. Nu sjunger de underbara sångarna Einar Ekberg Einar Värmö gå bönernas bro Och vi avslutar veckans program med Torkel Serin, härlig sångare och han sjunger på bönens vingar. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka. Av honom alltid jag hjälpen får Så vill och jag för varje dag I bönen nalkas hans hjärta I bönen nalkas hjärta med Herren i stilla bön Vad kraften giver, vad den är frön, Då får jag se min frälsare Då får jag njuta av friden Då får jag njuta av friden Och se han vill ge dig, din frälsare, av ro och vila i hans hand. Trygghet och styrka av bönen, trygghet och styrka av bönen.